informativos locais da Radio Filipin. A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasancos, que emite dende Ferrol. Olá, benvindos e benvindas todas aos informativos semanais da Radio Filipin, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos, a emitir dos estudios de Ferrol na frecuencia 93.9 da FM. Estes informativos son posíveis grazas á colaboración das persoas e colectivos da comarca. Lembramos que este é un espazo aberto a toda a xente. Podes participar da seguinte forma. Enviando a túa noticia, reclamazón ou ideia por escrito ou gravado en audio á dirección de correio electrónico informativosfilispin.com Arrancamos co sumario do boletín desta semana. A Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática anuncia a exposición de gravados Fardel da Guerra na Casa da Cultura de Ponte de Eume. Ana Lucecú convida a conferencia dentro da campaña informativa e de debate a prol da conexión ferroviaria das comarcas de Ferrol, Eume e Ortegal. Esta conferencia terá lugar o día 24 de abril no local do antigo hospicio de Ferrol as 19.30 horas e estará a cargo de Miguel Pazos Otón. Menores migrantes e o PP de Gá, por Educomo Choconto, de Radio Raposeira. Noticias dialogadas con Lupe e Ignacio. Anuncio de proposta da estrutura de custos de servizo de limpeza diaria e de recollida de residuos polo Concello de Ferro. Cogallo do 20 aniversario da Radio Filispín, André Pequeno Monstro embarcanos na máquina do tempo filispiniano até o sexto festival conspirando por unha radio libre, que se fixo en 2009. Lupe Cés comenta a publicación do libro As Benfaladas, de María Xosé Porteiro. Reportaxe de André Pequeno Monstro sobre o festival musical Mocidade Coa Lingua que se realizou o pasado día 11 de abril no Auditorio de Ferrol. Ruta xe o Parque Ortegal para esta Semana Santa, informa Ana Favalova. Ignacio Caranza informa sobre o Certame de Poesía Salvaxe deste ano que se realizará os días 24, 25 e 26 de abril. No Centro Social Artabria, no día 20 de abril, vais a celebrar o domingo de Insurreizón cos concertos de Manu Soaparte e de Fran Zélob, informa Xorxe Mirancos. Exposición de grabados Fardel da Guerra en Pontevedra. Tivemos na Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática unhas datas de moita actividade en torno ao 14 de abril, 94 aniversario da proclamación da Segunda República. En colaboración cos concellos e cos partidos políticos, en algún caso, celebramos ofrendas florais en lembranza das vítimas da represión franquista. Estivemos en Cedeira, en Narón, Cerios globals de San Mateo é árbore de Guernicá no Pazo da Cultura e tamén no cemiteio Vello de Ponteeo Muía. Nesta vila, como parte da Primavera Republicana en Ponteleume, convidamos a visitar a importante exposición de gravados Fardel da Guerra, 1936-1986, de José Conde Corval, 88 láminas que estarán na Casa da Cultura até o 13 de maio. Pódese ver de martes a domingo en horario de 6 a 8 da tarde. Foi esta unha comunicación da Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática para os informativos de Radio Filispín, 93.9 da FM. A situación do tren en Ferrol é propia de cando foi construído a principios do século XX. Nun contexto no que as cidades de toda Europa están á procura de alternativas ao transporte por estrada de viaxeiros e mercadorías, a oción mais obvia o ferrocarril continúa a ter a porta pechada na nosa cidade. Solugo, actualmente, ten peor oferta de servizos ferroviarios de viaxeiros. En Ferrol, estes servizos son, en termos de frecuencia e tempo de viaxe, tres veces peores que os que desfrutan as outras cidades galegas. Unha das principais razóns para estas malas conexións é o seu sinuoso trazado con radios de xiro pequenos e numerosos túneles, que non foi mellorado en máis dun século dende a data da súa creación É que non é posible electrificalo. Entre Ferrol e Coruña, polo momento, o goberno español só prevé a mellorado bypass de Betanzos que evita o paso pola estación de Infesta e a Curta o percorrido entre Ferrol e Coruña en algo máis de dous kilómetros así como a parada de Infesta. Uns dez minutos de aforro de tempo nun traxecto de máis dunha hora. A nosa zona, a nosa comarca, queda fora dos investimentos previstos nos fondos europeos para mellorar os trazados e as redes do servicio ferroviario. A liña Ferrol-Rivadeo sofre cada vez un maior abandono, que se traduce en retrasos e incidencias cada vez máis frecuentes. Por outra banda, a posibilidade de combinar eficazmente os diferentes modos de mobilidade, a intermobilidade, continúa inédita na nosa cidade. Ainda que as terminais de bus e tren están unha fronte a outra, Ferrol será, a finais de 2025, a única cidade de Galega sen estación intermodal. Todas estas seivas no transporte ferroviario implican uns maiores custos en tempo e cartos para os veciños e veciñas da Bisbarra. Obríganos, por exemplo, a depender moito máis do vehículo privado para desprazarmonos. Mostradisto é unha maior tasa de motorización no municipio se o comparamos co resto de cidades galegas. Tamén a oferta de horarios é claramente insuficiente para o servizo que precisa a cidadanía e impide, polo tanto, non só o uso frecuente e mesmo habitual do ferrocarril, senón tamén beneficiarse dos abonos e descontos que se ofrecen para o mesmo. Contar coa peor oferta de ferrocarril das cidades galegas, ademais de ser un freo ao desenvolvemento económico, impacta na economía dos fogares. A perspectiva para os vindeiros anos é aínda peor, se tomamos en conta as medidas de encarecemento dos combustibles. É por iso que só so cabe a reivindicación cidadá. Estes eran algúns fragmentos extraídos dun texto informativo co que o Foro do Ferrocarril. Estes eran algúns fragmentos extraídos dun texto informativo co que o Foro polo Ferrocarril. Formado por diversas asociacións da comarca, convídanos a asistir a un ciclo de conferencias que ao longo deste mes de abril se viñeron celebrando baixo título o ferrocarril que está por vir e non chega. e que teñen como oxectivo principal visibilizar e concienciar sobre a necesidade urxente de melloras e modernización no noso servicio ferroviario. Este ciclo chega xa ao seu fin este vindeiro 24 de abril, no antigo hospicio de Ferrola Sete Media, cunha palestra a cargo do profesor Miguel Pazos Outón. Pero está de atentas e atentos, porque o Foro Cidadá polo ferrocarril seguirá programando atos. Informou a Nalu CQ para Radio Filispim. Minores migrantes e a deleita do PP de A que o que tanto mudou aquel PP gobernante na xunta galega que, a só tres anos atrás, en 2022, tras o estoupido da guerra entre Rusia e Ucrania, de inmediato e sen consultar con ninguén, ofertou estar disposta a receber ata 1.400 migrantes da Ucrania. Por entón, a consellera de Política Social, Fabiola García, ata presumía de poñer a plena e exclusiva disposición desas de 1.400 migrantes ucranianas duma unidade móvil da Cruz Vermeia, duma uma social e de intérprete que irían recorrendo durante tres meses as diferentes pobacións galegas para asesorarlas sobre ayudas e facilitarles os trámites, e além, ofertarles asesoramento para acceder a tarxeta dos ergas ou no ámbito educativo e laboral, pois había un especial interés desde asuntos xunta do PP en que estas migrantes da Ucrania aprenderan cuanto antes o idioma español, por suposto, para que pudieran incorporarse cuanto antes ao mercado laboral. Só se pasaron tres años desde entón, y ahora las mesmas voces manifestan un grande desgosto y desagrado porque no reparto de minores provincias de África toca lles facerse cargo de 326 crianzas, y declaran sentirse abrumadas por tal cuantidad, alegan que no ha instalacións ni os recursos suficientes para acollerlas, y falan de un gasto exorbitante de 30 millones de euros para atenderlas. El primero en declarar o su malestar fue el presidente Alfonso Rueda, en 31 de marzo, tras un consello de Asunta, declaraba se necesitarían más de 30 millones para atender a los 300 menores sin contar gastos educativos y sanitarios. Oito días después, era turma la portavoz popular de Política Social, Raquel Arias, que no parlamentino declaraba que recibir a 326 menores, suporía para nuestra comunidad un costo anual de 30 millones de euros, pagando únicamente el primer año de acollamiento. Y remataba diciendo, pero lo más preocupante es que no tenemos capacidad suficiente para acoller a 326 menores y atenderlas aceitadamente. E só, dos días despois, a mesma conselleira de Política Social e Igualdade que puxera unha unidade móvil e dos profesionais á plena disposición de 1.400 ucranianas, Fabiola García, denunciaba nun acto no Colexo de Médicos da Coruña que a rede de acollida galega estaba saturada. Non tenemos unha sola plaza para coger a un menor, e repetía a cifra dos enormes gastos. Para coger a 326 menores precisamos de 30 millones de euros al año. Eu, que gusto das matemáticas desde que as coñecín negativo, fixon ao cálculo e esos 30 millóns de euros veñen a ser 7.700 euros o mes para cada una. Pódense facer auténticas maravillas con eses cuartos. Mas descollezo que infiso os cálculos dos 30 millóns de euros que repiten como un mantra Alfonso Rueda, Raquel Arias e Marfabiola García. Diante desto, podería alguén preguntarse Que tanto mudou a política migratoria do PP de Gá, que en 2022 estaba hiperreceptiva para con 1.400 migrantes e agora declarase incapaz de atender ben a xo 326? Mas que ninguén se asombre. Non existe tal mudanza de pareceres. É unha cuestión de racismo. As declaracións do PP de Gá van na mesma onda que aquelas palabras que realizaran 2022 o liberal Kirill Petrov, na altura primeiro ministro da Bulgaria, Para se referir ás migrantes ucranianas, estes non son os refugiados aos que estamos aceitas. Estas persoas son europeas. Estas persoas son inteligentes e educadas. E aí radica a sú única razón. No odio as diferentes. Unas diferencias que marcan eras mesmas baseadas en algo tan estúpido e xer razón como a cor da pel ou lugar do nascimento. E daí, as mentes racistas do OPE asinalen as migrantes vindas de África ou da Asia como perigosas, en tanto receben con brazos abertos as europeas branquiñas de pele. Informou para Filispín, Edu, como o chocón toda a Radio Raposeira. Saúdos e saúde. Noticias dialogadas. Diálogo de novas. Hola Lupe. Ola, que tal, Ignacio? Dixas que saliu no Doga o anuncio da proposta de estrutura de custos de servicio da limpeza viaria e da recollida de residuos do Concello de Ferrol? Si, sí, desta fala unha nova de Nodiero de Ferrol, que foi donde mirei o tema, no en principio. E iso quere decir que dentro de pouco pasarase a pleno de novo para, para aprobar a licitación e e todo iso, vamos... Un... ¿Cantos anos levamos nesta cidade sin contrato do lixo? Mira, o contrato do lixo rematou o 31 de decembro de 2014 despois houve unha prórroga dun ano e dende aquel estamos sin el A ver, por un lado parece que temos que alegrarnos non de que se este movendo este tema pero por outro lado pois realmente supón que seguimos sin remunicipalizar o servizo Sí, eh, cando o tempo de Jorge Suárez né, fixeron unha proposta, pero despois xa non seguiron adiante e estaban un pouco pendentes a ver se realmente pois co concello de Narón e tal se chegaba algo, pero nunca foi nada serio que que fóra para adiante. A oposición está criticando esta maneira de, de elaborar o, o contrato, non porque parece ser que este, esta valoración de custos, este cálculo de custos que se fixo con, con a ciudades das empresas que logo van a participar nesa licitación. non. Entón, como que hai un pouco tamén de oscurantismo, se está criticando por aí. Bueno, penso que o que se critique é a falta de información. De todos os eitos, facendo un pouco de historia, hai que darse conta que que este contrato quedou, en, quedou pendente do goberno daquela de, de, de Jorge Suárez do que está agora, de Jorge Suárez de José Manuel Rey Varela, que está agora que deixou pendente ese contrato e resulta que estaba mal feito a, a, a, a proposta, a licitación despois Jorge Suárez tampouco levou adiante o tema do contrato con as súas dúbidas con respecto a remunicipalizarse ou non e despois este mato tampouco levou adiante e ora parece ser despois de dous anos que, que bueno, que están meténdolle o dente outra vez porque ata agora se viñase pagando con eh, faturas a pago extrajudicial Claro, pero ti vas polas ruas de ferrol e o que estás vendo, e sobre todo nos barrios. Concretamente no barrio de Caranza ves que os contedores están rotos, non existe contenedor de, de orgánicos ou contedor marrón, que, por exemplo, sí que xa está colocado no Concello de Narón. Eh, logo tamén as industrias téstiles están anunciando a Bombo e Patillo un acordo para recoller e re, reciclar os residuos téstiles, pero non sei se si isto... Eh, realmente vai ser un, un avanzo, cando realmente penso que a, o, a solución a, esta, a este elevado custe da xestión dos residuos sería eh, reducir non reducir o noso consumo pero bueno, en todo caso, nin nisiquera as cousas máis básicas, como por exemplo, contedores en bon estado, contedores que podan ser utilizados pola xente maior, por exemplo, é moi difícil abrir a, a tapa do contedor en ferrol, vayas a onde vayas Bueno, que está todo moi obsoleto é decir, que date conta que son máis de 10 anos sin renovar a todo que é o mobiliario de recollida e aparte, eh, aquí falta o quinto contenedor que foi un dos problemas que había no xo momento, este da recollida de orgánicos, e aparte deso eh, non hai unha reducción por parte de xo gama que tamén ten eh, unha reducción De, dos dos custos que eleva eso si Se separa ben E aquí esa publicidade E concienciación da cidadanía Para que se pare ben os contenedores Iso non existe no, Non existe Igual que non existe o das toalliñas que, que non se tiren polo, polo váter as toalliñas nin outros oxetos que, que van a tupir as, as tuberías Pois tampouco existe efectivamente A conciencia de que si realmente Foramos quen De separar os residuos e correctamente aforraríamos moiísimo aforraríamos moiitísimo diñeiro e eso redundaría en que ese diñeiro se poderá eh, bueno, pues investir en millorar os servicios públicos ou ¿no? cando menos, por exemplo, millorar o servicios mesmo de recollida de liixo. ¿no? Sí, eu vamos sería partidario total absolutamente do que a xestión pública deste de, de servicio. non de salón má das empresas privadas, sino que realmente se levara dende o propio concello a través dunha empresa pública, non? E iso sería o ideal. E despois mancomunera o servicio. E despois facer unha unha empresa que realmente eh, separara en todo o caso, fixera unha segunda trama de separación para forrar custos tamén, non? E couberá menos e couberá menos residuos que foran a incinerar. Bueno, seguiremos mirando a ver como en que quedan en que cristaliza este, este novo contrato. Vale, pues entonces eh, falar, seguiremos falando disto porque, como sempre, todas as cousas que tratamos son importantes. <risa> Co gallo do 20 aniversario das emisións da Filispín, volvemos viaxar na máquina do tempo filispiniana e nos trasladamos ao sexto conspirando por unha radio libre. Aconteceu o 9 de abril de 2009. Boa noite, filispinas e filispinos! Obrigadas por convidarnos a Xacha na horta, que xa nos tardabas a xachar por terce traxancos. Así que achegade vos canto poidades, por favor, que non vos vemos nada, e a xotar e bailar canto poidades. A idea do conspirando por unha radio libre, nace da necesidade de promocionar a radio Flispín, a radio libre comunitaria da comarca de Trasancos, e facer posible a súa autofinanciación, prescindindo das súdas externas que condicionen a independencia do medio. Nin cartos das institucións, nin cartos das empresas, como ben sabedes. En 2008, o festival conspirando por unha radio libre crece en organización e infraestructura, pasa a ser de balde e o ar libre. Vai unha inmensa carpa na praza do infermiño de Ferrol, o inferno. Aí vai esta que seguro que vos son a metade de vos, que estare desbebendo. Si sí, aquel Sobe Santo, 9 de abril de 2009, o colectivo Opaí, Radio Felispín, desde o aquel inferniño, en plena Semana Santa Ferrolana, organiza o seu sexto Cospirando, cun cartaz que traía os seguintes grupos. Retobato, Vato, unha banda punk de Transancos, Roger de Flor, con ese swing pop, desde Transancos tamén, esa chana horta, esa fusión, desde Compostela, pero tamén desde Caranza, había alguna componente que era daquel barrio. Paralelamente aproveitando a carpa instalada organizouse unha mostra de colectivos de toda a comarca Trasladámonos xa na máquina do tempo flispiniana aquel xoves 9 de abril de 2009 na Prazo do Infermiño de Ferrol Ouviremos voces de persoas que participaron na mostra de colectivos e para findar a música de Sacha na Horta tale como soaron aquel conspirando por unha radio libre ...hay 16 años. Hola, estamos de nuevo aquí en la serie de colectivos... ...con Alessandre Carrodeguas... ...de eh, Verde Gaia, ¿no? Si no me equivoco. Sí, Verde Gaia, comité de emergencia ría de ferrol. Bueno, pois pues nos vas contar cal foi a tua experiencia que fixestes aquí hoxe na feira de colectivos nos, nos estou conspirando por unha radio libre e bueno, que avaliación faz e que aportarías para unha nova experiencia deste tipo Penso que é moi importante esta feira de colectivos para coñecernos todos para intercambiar experiencias falar con xente que fai tempo que non falámos por ter unha fraternidade entre todos e todas. Penso que teníamos que facer algo en canto a Semana Santa Ferrolán. A unha semana laica, fecais. Penso que teníamos que vai sendo hora de que vayamos preparando algo nese sentido porque non podemos deixar que os o espacio público esté únicamente copado polos sectores máis integristas desta cidade, como todos sabemos, e temos que traballar para ofrecer a ciudadanía e para facer cultura alternativa en canto a unha semana laica e republicana nesta, nesta cidade. Penso que é algo que temos que marcarnos como objetivo para o próximo ano. Bueno, pois pues estamos no posto de, de Briga Colectivo Ferrolán Tiago, qué tal? Como te foi? sí si, sí, levamos aquí dende as Seis e pico da tarde, que foi cando Comezaba a feira de colectivos E xa están recollendo algúns, debe ser por o mal Tempo que fai tamén, que nos está caendo Unha boa, quizás se houvese Mais colectivos, sería moito máis interesante Dentro do que feira de colectivos Se o H que está transcorrendo normalmente E ben, mas quizás se vota en falta que haxa máis non? Que haxa máis variedade Tampouco que haxa moi poucos, non? pero debemos andar por Arroda 2015. Y estamos con Cristina de Ateneo, que igual un año más pues, montó una, una mesa. que ¿no? Cristina. Hola, ¿qué tal? Bueno, para mí, que es el eh, segundo año, el primer año pues, bueno como más frío, ¿no? había menos colectivos, entonces también más y menos gente, pero este año para mí mejor que el año pasado. La verdad es que está muy bien organizado, ¿eh? eh no sé si... ¿La actividad así que hemos interrelacionada más? A lo mejor sí. Se podría hacer rollos a mayor de payasos o de algo así por lo medio. <risas> Quítate el capucho, cabrón. Bueno, muchas gracias. Gracias a vosotros, de verdad. Pois estamos con Nes na fere de colectivos no Sexto Conspirando. Bom, pois en primeiro lugar, dadeos parabéns ao colectivo País por este Sexto Conspirando, por ese proxecto tan ilusionante que temos aquí en Ferrol e Comarca, que é Radio Filispín, ese medio de comunicación propio e autogestionado, que nos permite aos colectivos que non temos unha boa acollida nos medios de comunicación chamados de masas, pois poder ofrecer as nosas opinións, en falar das alternativas sociais que estamos construindo Ben, eu estive, como di aquí André, metido en varias cousas unha delas o mercadiño do troco pois, bueno, houbo algún troco estivo, digamos, bastante ben e tamén, pois, estive no, no da bicicletada que non houbo ao final, pois, por conta do, do tempo a xente non se anima demasiado con a xeira de bici con, con chuva Moitas gracias, Nés Moito obrigado a vos. Bueno, estamos na Feira de Colectivos do 6 de por unha radio libre, organizado polo Colectivo Paíos o 9 de abril do ano 2009. Son, son Rafael Pillado, membro da Asociación Cultural Fuxán e tamén participo no Comité Ciudadana de Cidadán de Emergencia. E moi para nós é moi interesante que se celebre este acontecemento unha vez ao ano e estas datas precisamente cando unha parte da poboación se dedica a facer recorridos pola rúa nas procesións, outros que non somos creintes, pero que ademais temos unha, unha inquietude polos, polos problemas desta comarca, polos problemas da ciudadanía, nos encontramos en esta ocasión exponendo os nosos produtos, promovendo tamén o conocimento e nos sentimos enormemente a gusto facendo esta función é ocasión na que Radio Filspín nos nos ofrece esa posibilidad de que non se dá todos os días. Considero moi interesante, este ano houve un ambiente superior ao ano pasado e, portanto, a nosa aposta por que isto siga celebrándose e na que podamos seguir participándonos e outras moitas xentes que ainda non conocen a celebración nestas datas. Vamos. Bueno, eu estou de acordo con Sonxan López, tamén do Comité de de Emergencia. Unha aportación que quería facer é que, de paso, que estábamos aquí, estábamos comentando aí un grupo de xente que podíamos aproveitar para enriquecer o alto con algún tipo de debate que sea participativo entre a xente, do que se nos ocurría este ano, pois era o tema da crise, por exemplo, non? Pero, bueno, en general, estou totalmente de acordo, penso que é unha experiencia moi positiva e, lo menos, temos algo alternativo que facer estes días. Son Enrique Barrera, de Fucubusán que fago é que unha sociedade para que realmente seja democrática ten que ter un conjunto de medios informativos plural e hoxe en día, pois pues, a televisión, a radio a prensa, eh, responden a un pensamento único, con ligeiros matices por lo tanto, a existencia de emisoras de radio como Frisping, é unha maneira de facer chegar á sociedade un enfoque de determinados aspectos que non se pode dar no que é a prensa, a televisión, a radio tradicional Bueno, pois pues estamos na feria do colegio ...que esa, pues, está casi que findando dando... ...mais ahora viran los concertos... ...Retobato, Roller de Flor... ...Salsana Horta... ...y vemos aquí a mesa... ...estas compañeras de Artabria... El ...son Rebeca que viene por la Fundación Artabria... ...y siempre estamos abertas... ...a, pues, a, a que se dé este tipo de encontros... ...entre todos los colectivos... ...entre todo la redes de asociadanismo... ...que ha en Ferreol... ...en la comarca de Trasancos... ...y esperemos que se den más encontros así... ¿no? ...por nuestra parte encantadas... Eh, ...y aquí estamos... ¿no? Estamos ya en centro para poder ver todas y todos y eh, con eso, con ánimo de, de tener futuros encuentros. Muy bien, pues gracias, obrigado. Bueno, bueno. Con unión libertaria, bueno, espacio libertario, ahora nos hablará aquí, Xavi, de estas múltiples denominaciones. ¿eh? Un poco como ya la feira, pasada por agua, pero interesante, ¿no? Hubo bastante gente, aún así. Eh, hubo menos movimiento que el año pasado, se notó, pero aún así estuvo activa y... Eh, Bueno, moitos colectivos, 15 colectivos, eh, moitos eneroxenos, todos eles son no, diferentes, tica portarías para unha nova feira de colectivos. Sol É bon tempo, como dicíamos, corta tú, xa paianos eh, xa moita xente, houve moita xente paseando pero, houve xente falando, discutindo, xente con xente eso está ben, no? o xa penso que a feira, xa que mo está precexada non, non, non, non necesitaría un pouco de xos nada máis a feira é perfeita, así, Nesta supermesa libertaria que temos aquí os dos Pazos Libertarios hai, eh, pois, libros de historia, da historia do Movimento Obreiro Hay libros de ideología, de política, básicamente basados en ¿no? anarquismo, filosofías afins. Temos hasta libros de literatura lótica en galego. ¿eh? O sea que, tenemos libros de poesía, tenemos libros un poco de todo. Temos el último periódico feito cos los cartos robados a 20 caixas. Todo gracias a os... Donativos forzosos de Caixa Nova, Caixa Gariza eh, Unas cuantas entidades bancarias eh, partícipes de Reganosa Curiosamente, también fueron estafadas Bueno, pues muchas gracias, ABI, buen saludo Igualmente, buen saludo y eh, en otro día no he hecho lo menos ¡Ay, la asamblea ha reunido la asamblea de Májaras! ¡Ha decidido la asamblea de Májaras! ¡Se ha reunido la asamblea de Májaras! ¡Ha decidido! ¡Mañana, sol y buen tiempo! ¡Obrigadas! E coa música de Sacha na Horta, tal como soaron hai 16 anos no conspirando por unha radio libre ao festival da Filispín aí na praza de Infernillo de Ferrol, marchamos. Desde a máquina do tempo filipiniana informou André Pequeno Monstro para os informativos da Filispín. a paz los que sales de fe están las de rapita ¡Son animales! Presentause no Ateneo Ferrolán o libro As Ben Faladas, de María Xoxe Porteiro. María Xoxe Porteiro ten unha biografía bastante intensa, parlamentaria no Parlamento Galego e no Parlamento Español, activista feminista, escritora, xornalista, en fin, unha chea de defeitos biográficos que acreditan o seu interese pola, polo feminismo, a súa defensa dos dereitos das mulleres, como, por exemplo, cando estivo de Concelleira de Igualdade na Concellería de, de Vigo, no Concello de Vigo, e criou a primeira casa acollida para mulleres víctimas de violencia de xénero da Galiza. Neste libro, María José nos propón un camiño a través do feminismo galego, a través das nosas precursoras. Un camiño eh, tamén que intenta enfiar a loita das mulleres polo dereito á palabra. Neste libro descubrimos, a través do, da historia das nosas precursoras, unhas máis coñecidas como Rosalía de Castro, outras eh, Concepción Arenal, aínda que dá unha visión eh, moi interesante de, desta precursora, pero outras non tan, tan coñecidas como Maruxa, María Arauxo ou... Andrea López, López Chao. Tamén descubrimos o que aportou Cuba ao feminismo galego, unha, unha visión moi interesante e unhos feitos que todas e todos deberíamos coñecer. Neste libro, ademais, en na última parte, presenta un balance de como é a situación dos dereitos humanos das mulleres nos distintos continentes e en varios países representativos da situación mundial. Un libro moi recomendado, as ben faladas, ademais, de, se podía decir, que é de lectura case obligatoria. Neste libro tamén se fai un paralelismo entre o que foi e o que o feminismo é aloita pola abolición da escravitude e pola abolición da prostitución. As Benfaladas está editada por Galaxia. Informou para Radio Filispín, Lupe Cés. Pasado vendres, 11 de abril, celebrouse en Ferrol o festival musical Amocidade Coa Lingua, surdido hai 31 anos para visualizar e facer partícipe a comunidade ecuativa da creatividade musical do alumnado da comarca cunha única premisa, o emprego da nosa lingua. Na edición do 2025, celebrada no Auditorio de Ferrol, a condución do festival estivo a cargo de Eneco e Laura, alumnos do IES Concepción Arenal e Sofía Casanova, respectivamente. Pola súa banda, Cecilia Vigo Sueiras, representante das equipas de normalización lingüística, qualificou o Festival de Grande Festa da Música e do Galego, subliñando as grazas da mocidade da comarca na nosa lingua. Tamén falou da supervivencia do galego ao longo dos séculos pese a constante estigmatización. "Na nosa responsabilidade está", dixo, "demostrar que o galego é unha lingua viva, útil e moderna". Ouvimos primeiro a rapaces Eneco e Laura, presentadores do evento, e despois a Cecilia Vigo, coordinadora do festival. Finalmente, ouviremos a unha das bandas que participaron naquel certamen, os esquíos de oies Esquío de Neda. de Cualingua, que eh, dá 32 anos xa. Moitísimas grazas en nome da coordinadora de, de equipas de esta organización lingüística pola vosa asistencia. Eh, non sei se sois conscientes de que hoxe aquí vas escoltar música composta costa, crear, con os vosos compañeros... Eh, e ademais vais a facer música en galego si, sí, escoitastes ben en galego temos a sorte de ser nativos en dúas linguas pero que verdadeicamente nos explica dende hai polo menos mil anos e que é exclusivamente nosa é a lingua galega apesar das dificultades que nos resol como lingua minoritaria, aquí están. Ao longo da historia, levas intentando que desaparezcas, castigando a pena na falaba, proibindo-a, desterrando-a das institucións, das institucións públicas, da escola, en fin, estigmatizando-a, dicindo que somos paletos os que Pero isto non é certo. E temos que demostrar que é unha lingua viva, útil e moderna, de cultura, e que por falala non significa que non se nos emprenda. Véllase a existencia de xistosas, youtubers, tiktokers, etcétera, que viven nisso expresándose en galego. Grandes científicos do noso país que fagan en galego, Eso non se impide realizar igualmente publicacións de ámbito internacional. E por suposto, tamén se pode facer música en galego, como vimos xerox aquí. Diríñase a voz, porque só ese o futuro desta lingua. Nas vosas mans está que continue viva e non morra. E só de conscientes que unha lingua É moito máis do que parece. É a nosa esencia, a nosa historia. É como lin alguna vez a chave coa que podemos abrir o mundo. Por lo que convido vos. Ademais de facer música, realizades outras actividades quotidianas en galego, como escribir, expresar vos, ir ao super, ir ao cinema, porque así demostramos e garantizamos por sempre a existencia do galego. Por outros mil anos máis, que viva a nosa lingua e que viva o galego. Coa banda do IES esquío de Neda, os esquíos roqueiros marchamos. Mil primaveras máis para a lingua galena. Desde o certame mocidade coa lingua, andré pequeno monstro para os informativos da filispin 我每次唱歌的歌詞 S.O.I.T. 歌詞 S.O.I.T. 歌詞 S.O.I.T. 歌詞 S.O.I.T. 歌詞 un planazo para esta Semana Santa? Tes abertas as inscripcións para descubrir os segredos xeolóxicos do Xeoparque Mundial Unesco Cabo Ortegal e aínda quedan vagas libres. A Asociación para a Xestión do Xeoparque do Cabo Ortegal organiza dúas xeorrutas guiadas en autocar. A primeira, o venres 18 de abril, xeorruta da Costa, percorrendo a Costa de Loiva e as súas impresionantes praias de Granate. O domingo 20 de abril será a xeo ruta do interior, visitando Pico Ferreira, os muiños de Loureiro e unha histórica canteira de Toelo. A guía correrá a cargo do doutor en xeoloxía Francisco Canosa. O prezo por persoa serán de 18 euros, inclúe o traslado en autocar, guía especializado e o seguro. As inscricións ás tes dispoñibles en www xeoparquecaboortegal.gal Repito, www.xeoparquecaboortegal.gal As prazas son limitadas, pero como xa che dicen, ainda tens oportunidade de coxer algunha. Informou Ana Favaloba para o boletín da Filispín. a palabra encarnada, poesía salvase celebra en Ferrol a súa 17ª edición co apoio de diferentes colectivos de Ferrol. Desde aí 17 anos ininterrumpidos, Ferrol convértese cada primavera no epicentro da poesía con Poesía Salvase, a palabra encarnada. Un encontro que desde 2008 reuniu a máis de 170 poetas de diversas xografías e xeracións. Consolidándose como un espacio indispensável para o diálogo entre a palabra e a comunidade Unha cita de referencia en Galiza e máis alou do Estado español Coa poesía nos dentes tomaremos de novo as rúas e prazas de ferrol Os mercados e os lugares nos cales a palabra pasta nos campos bizosos do silencio O ruido ensordecedor da multiplicación dos pans e os peixes Sucedáneos de peixes e pans as leiras cultivadas polas tarefas cotiáns, onde a vida reproducese cada día sen descanso, e a palabra ferida ás veces, ás veces morta, amável ou terrible, tatesa, olbalburcia, descoñecida, silencio, grito, aí é onde os poemas nútrense e onde, de algún modo, mostranse útiles na oluminosas inutilidade. A fascinante utilidade do inútil, Baixo ceo e a terra da poesía, a poesía que fai posible habitar o tempo que nos toca vivir, faremos realidade a resistencia e a rixe, crearemos un lugar liberado no mesmo corazón desta primavera, apelando á vosa solidade fraternal. Agradecemos o apoio, este apoio que fai posible este encontro. A forza do colectivo. Este proxeto non sería posible sen o compromiso de quen o faiseu. Coletivos, entidades, culturais e cidadáns que apoian co paixón a poixía. Entre eles destacamos Asociación Cultural Artabria, Centro Cívico de Canido, Fouco Buxan, Radio Fene, Radio Fusión, Asociación Cultural Medulio, Ateneo Ferrolán, Ivo Gráficas, Manchita Cosa, Suso García Iroa, Cuerda Flojo, lanchas rías altas, bares e colectivos e cidadáns anónimos que abren as súas portas e corazóns como Manchita Cosa, Cuerda Floja, Papillón, O Sustiño, Café Dober o Cabazo. De maneira especial agradecemos o respeito e o apoio constante da Consellería de Cultura de Ferrol cuso compromiso foi chave para manter esta cita estes dos últimos anos. Nesta 17ª edición O 24, 25 e 26 do noso abril Quinta, sexta e sábado Vermello Os versos voltarán A resoar en ferrol Con un cartaz espléndido Anxo Angueira De Galiza Miren a gurmeade País Vasco Silvia Azmaz Montoliu Francia Judic Caña Fernández, Portugal, Lucía Aldao, Eduardo Moga, Pepe Cácamo, Baldo Ramos, Vítor Díez, Rodrigo Martínez, e as poetas locais que fan do universal o lugar que habitamos e que forman parte esencial imprescindible desta cita poesía, coa poesía, Eugenia Manuela San Martín, Ita Catártica, Elga Méndez, Marcos Lorenzo, Manolo Bacallao, Antón Cortizas, Chef Alonso, Vicente Araguas, Carlotti, Nicolás Vidal, Roger de Flor, Estevo Creus, coletivo Moraima, Suán Abeledo, e o noso amigo e o noso fotógrafo Pepe Pozo, pose, caturando a externidade dos instantes desta orixen, desta cita. Os cartéis deste ano teñen dous artistas, Bruno Trasancos e Manolo Sierra. Agradecemento público dende a poesía salvase elevamos un grazas colectivo a cada persoa entidade de recuncho de Conce da Concellería de Cultura de Ferrol que transforma este proxeto nun acto de resistencia cultural porque a poesía, cando se comparte, é revolución. Informou para a Radio Filispín Inácio Caranza. Este fim da semana só temos uma atividade no Centro Social artábria mas não é uma calquera, pois vale por muitas hostias sagradas. esta vai ser o domingo 20 de abril, com a música de Mano Casaparte e de Fran Theodos. Sim, sí, vem conosco celebrar o domingo de insurreição no Artabria, a partir das 13 horas, com o mesmo destes dois cantautores. Podes fazer a tua aportação livre através do formato de bíblia inversa com o mínimo recomendável de 5 euros. Informa para a Rádio do Espinho, E isto foi tudo. Despedímonos coa canción Cómete ao rico do cantautor punk Francelop, que vai actuar na sesión vermute deste domingo de Insurreizón no Centro Social Arteabria. Unha aperta e obrigada a todas por estar deste lado da radio. Que rico comerse un rico, aínda que sepa mal. E un non teño, pra un ovo frito, el almorza a caviar. Comete ao rico, comete ao rico xa. Botache e viño, pimenta, tominho e sal. Aturdino, sangraíno en vivo, abrino en canal. Un ben mantido por platos finos e por non traballar. Comete ao rico, comete ao rico xa. Cota lle vinio, pimenta, tomino e sal. Os catipos teñen moito frío na cañada real. Vou facerles un abrigo co coiro do animal. Comete ao rico Homete o rico xaá. Moótalle viño pementa dominio e sal. Xa está listo, cortei non liscos veníañaa de gusta. Esta moi rico, comerse a un rico, ainda que se pa mal. Comete ao rico, comete ao rico, xa. Botache e viño, pimenta, tominho e sal. Comete ao rico, comete o rico xa o talle viño ainda que sepa mal